Ikhwan Fiddin, Rahimani wa Rahimakumullah, pendengar Radir Raja dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita sekalian dan memberikan kepada kita istiqamah sehingga kita tetap berada di atas jalan yang hak apapun keadaannya dimanapun kita berada, Sehingga kita menghadap Allah pada hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak yang kita kumpulkan. Kecuali orang yang menghadap datang kepada Allah dengan hati yang salim. Yawma la yanfa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak. Kecuali orang yang datang kepada Allah Dengan hati yang salim Yaitu hati yang bertauhid Hati yang bersih dari noda-noda kesyirikan Hati yang tenang di atas sunnah Dan hati yang bersih dari perbuatan bid'ah Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Uthman al-Naisaburi Pendengar Radio Raja di manapun Anda berada yang dimuliakan Allah Azza wa Jall. Telah berlalu pada kita kajian pembahasan tentang Fadhrul Ilmi wal Ulama. Keutamaan ilmu dan para ulama. Di mana yang dimaksud dengan ilmu adalah firman Allah. Yang dimaksud dengan ilmu adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat mereka. Para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum. Sebagaimana yang disebutkan al Muqayyim qayyim. Al-ilmu qalallah. Qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamweh. Ia dimaksud dengan ilmu adalah firman Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan perkataan para sahabat. radhiyallahu ta'ala anhum. Itulah. Ia ya dimaksud dengan manhaj. Memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagai kalamullah dan sabda Nabi saw dengan pemahaman para sahabat dan sudah berlalu pada bagi kita bahwa betapa pentingnya ilmu dan tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu sebagaimana Allah subhanahu wa taala bermakna قُلْ هَلْ يَسْتَوِيَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Katakanlah wahai Muhammad apakah sama orang yang berilmu orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui tentu saja itu tidak akan pernah sama Disebutkan dalam Zubasyir wa fil jahli qabla al maut maut li ahlihi wa ajsamuhum qabla al kuburi quburu wa arwahuhum fi wahshatin min jusumihim Wa laisa lahum hatta nusuri nusuru Kebodohan Sebelum kematian Merupakan kematian Bagi orang yang bodoh Sementara jasad-jasad mereka Sebelum dikuburkan Sudah menjadi kuburan Bagi hati Atau bagi kebodohan itu sendiri Ruh-ruh mereka merasa kesepian Di jasad-jasad mereka dan tidak ada kebangkitan bagi mereka ketika pada hari kebangkitan. Ini menunjukkan bahawa orang yang berilmu sangat jauh perbandingannya dengan orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa untuk istiqomah belajar dan belajar sabar untuk mendatangi majlis ilmu. Sabar untuk mengkaji ilmu, sabar untuk mengamalkannya, sabar untuk mendakwahkannya melalui diri sendiri mengamalkan pertama kali. Kemudian kita dakwahkan, ajaklah saudara-saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, istri kita, kemudian orang yang lebih jauh dan yang lebih jauh. Kemudian kita bersabar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Kaidh Al Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad dan juga oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah Taala, di dalam kitabnya Al Usool al Al Ilmu wal Amal bihi wal dawatu ilaihi wa Sabr al Adaa. Ilmu, kemudian kita mengamalkan ilmu, kemudian kita mendakwahkan ilmu dan kita bersabar, sabar menuntut ilmu, sabar mengamalkan ilmu, sabar mendakwahkan ilmu ini dan sabar terhadap segala cobaan yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Seseorang membutuhkan ilmu lebih daripada membutuhkan makan dan minum. Al Imam Ahmad mengatakan Anas Al-Nasu muthajjon ila al-ilm akhbar min حاجatim ila al-tu'ām wal-sharāb, لأن al-tu'ām wal-sharāb يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفس. Imam Mahama katakan manusia membutuhkan ilmu lebih dari sekedar kebutuhan mereka terhadap makan dan minum, karena makan dan minum Manusia membutuhkannya setiap hari mungkin sekali atau dua kali. Adapun ilmu, seseorang sangat membutuhkan kepada ilmu tersebut sebanyak jumlah pernafasan yang dia ucap yang dia lakukan. Saudara pendengar roja, di manapun Anda berada, Jangan bosan-bosan kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Tepislah segala cobaan, segala gangguan, godaan dari syaitan. Rasa malas, sibuk dengan berbagai macam pekerjaan. Yang menghalangi kita untuk menuntut ilmu Maka, Kalau orang yang cerdas dan bijak, dia senantiasa untuk memikirkan bagaimana nasibnya nanti di akhirat yang dengan ilmu akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga dan jalan menuju ke neraka sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tadīqan 'ilman sahallahu lahu bihi tarīqan ilal jannah barangsiapa yang meniti satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian sampailah kita kepada pembahasan berikutnya yaitu qala al muallifu anwa'ul qulub wa aksamuha. Pembagian hati dan macam-macam hati. Macam-macam hati atau pembagian-pembagiannya. قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولما كان القلب لهذه الأعضاء الملك الملك، ولما كان القلب لهذه الأعضاء الملك المتصرف الجنود الذي تصدر كلها عن أمره ويستأمنها فيما شاء، فكلها تحت عبوديته وقهره. وتكتسب منه الاستقامة والزيغ وتتبعه فيما يأقده من العزم أو يحله قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مدغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم Mu'alif berkata, macam-macam hati dan pembagiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati merupakan penguasa bagi anggota tubuh ini, sebagaimana Pemimpin yang memimpin pasukan, di mana semua perbuatan yang muncul dari anggota tubuh tersebut, tidak lain adalah perintah dari hati. Dan hati menguruh anggota-anggota tubuh sesuai dengan kehendaknya. Maka semua anggota tubuh kita ini, tangan, mata, kemudian telinga mau diapakan semua tergantung kepada hati. Fakuluhat tahta Abu Diety wakohri semuanya tergantung perintah dan apa yang disuruh dan dipaksa oleh hati. Maka istiqamah dan juga penyimpangan itu muncul juga dari hati. Sebagaimana Nabi saw bersabda, ketahuilah bahwa dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila baik daging tersebut maka baiklah semua jasadnya. Dan apabila rusak, maka rusaklah semua jasadnya. Ingatlah, itulah yang namanya kolbun, yaitu hati. Perhatikan di sini, pendengar radio rojak di manapun anda berada. Semoga Allah merahmati kita sekalian. Dalam surat Al Isra ayat 36 Allah berfirman, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintai pertanggungan jawab. Akan dimintai pertanggungan jawab pada hari di mana semua rahasia dibuka Yawmatublasarair Wa ma lahu min kuwatin wa la nasir Pada hari semua rahasia dibuka Dan baginya tidak ada kekuatan dan juga tidak ada penolong Semuanya akan dimintai pertanggungan jawab Ala Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih Falahirul Nasirain, Wahyu Masaulun Anhum, Wal Raudlu Raign Anahli Baithihi Wahyu Masaulun Wahyu Masaulun Anhum, Wal Maratul Raignyah Ala Baithi Baalihah, Wahuladhi, Wahyia Masaulatun Anhum Wahyia Masaulatun Anhum. Nabi saw bersabda bahwa ingatlah setiap kalian adalah pemimpin. Kulukum rohin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah atas kepemimpinannya. Seorang amir, seorang pemimpin dari tingkat atas sampai tingkat bawah yang memimpin manusia, maka mereka pun akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah. Rabbul Alamin Demikian juga dengan seorang laki-laki kepala, kepala rumah tangga Dia merupakan pemimpin Bagi keluarganya Bagi anak dan istrinya Semuanya akan dimintai bertanggung jawab pada Allah Seorang wanita juga sebagai pemimpin Bagi rumah Dan anak suaminya Maka dia pun juga akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Rabbul Alamin Bagaimana bisa mempertanggungjawabkan jawab mempertanggungjawab kepada Allah Atas kepentingan ini Kalau kita tidak bisa amanah Tidak bisa menjaga dengan baik Pendengaran yang diberikan Allah kepada kita Kita pakai untuk mendengarkan musik Bagaimana mungkin ada orang yang mengatakan mengobati hati yang berpenyakit dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Maka tidak mungkin disebutkan oleh Muqayyim Al-Jawziyah bahawa seseorang yang memiliki penyakit kemudian diobati dengan penyakit bukan malah sembuh. Bahkan dia akan menambahkan sakitnya. Beliau memberikan contoh seperti orang yang merindukan orang yang bukan mahrumnya. Kemudian didatangkan orang tersebut merindukan untuk melakukan kemaksiat. Lalu didatangkan maksiat itu. Maka ini bukan menyembuhkan dia akan tetapi malah menambah penyakitnya. Bagaimana mungkin hati yang sakit kemudian telinga mendengarkan dengan musik, dengan nyanyian menjaga hati kemudian dengan nyanyian padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman wa minan nasi mayashtari lahwal hadis li yudill la an sabilillah bi ghairi ilmin bagi manusia membeli lahwal hadis untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa ilmu Mari kita perhatikan apa itu yang maksud dengan lahwal hadith. kalau kita lihat di terjemahan Al-Quran yang dikeluarkan oleh Depak atau yang lainnya disebutkan perkataan yang kosong, maka ketahuilah sebagaimana sudah berlalu pada kita bahwa ilmu adalah kalamullah. Allah, bahwa ilmu adalah sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa ilmu adalah perkataan para Sahabat. Bagaimana seorang Sahabi al-Jalil, yaitu Ibnu Masud radhiyallahu taalaanhu mengatakan. Wallah huwa ghina Demi Allah, yang dimaksud dengan lahul hadith adalah al-ghina', yaitu nyanyian. Bagaimana mungkin orang yang memiliki penyakit dalam hatinya kemudian diajak agar mereka sembuh dari penyakit tersebut kemudian disembuhkan dengan musik? Disembuhkan dengan nyanyian. Sementara musik nyanyian merupakan penyakit. Bagaimana penyakit bisa menyembuhkan penyakit? Semua maksiat adalah penyakit. Semua perkara yang diharamkan Allah adalah penyakit. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam al hadis oleh Imam at dan disahihkan oleh Al-Albani bahwa inna Allah lam yaj'al shifaa' ummati fi ma harram Allah 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan atau tidak menciptakan penyembuhan bagi umatku dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi bagaimana mungkin untuk menjaga hati dari berbagai macam penyakit. Kemudian kita lihat ajakan seruan nada dan dakwah. Ajakan dan seruan nyanyian dan musik untuk mengobati hati. Maka tidak mungkin penyakit diobati dengan penyakit. Ibukatnya yang beliau mengatakan, "Fal gaidu yulimul qalba, wa dawahu fi shifai gaidih, fa insafahu bi hakin istafa." Seperti rasa keras itu juga menyakiti hati. Dan untuk mengobatinya, kalau dia mengobati dengan hak, dengan benar, maka akan sembuh. Wa insyafahubuzulminwabatil zadahumaradham. Hiuthulna anhu yusfihi. Wahwa kaman shafa maradul ish bil fujur bil makshub. Akan tetapi kalau orang yang berpenyakit itu disembuhkan dengan kedoliman dan yang batil Yaitu menyembuhkan penyakit dengan penyakit, maka tidak akan bisa pernah sembuh, justru akan menambah sakit. Namun orang yang menyangka dia telah menyembuhkan penyakit itu. Sebagaimana orang yang ingin melakukan maksiat, rindu dengan orang yang disukai padahal bukan mahram, belum menjadi istri. Rindu untuk bertemu dan melakukan maksiat. Ketika dia merindukannya, menginginkannya sampai dia sakit. Namun ketika dipertemukannya, bukan menjadi kesembuhan, malah menjadi penyakit. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta ta'ala melarangnya. Inna Allah lam yaja'al shifa'a ummati fi fima harramallahu alaiha. Bahawa Allah tidak menjadikan pengobatan penyembuhan bagi umatku dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah kepadanya. Maka perhatikanlah pendengar radio roja dimanapun anda berada. Pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta bertanggung Jangan biarkan radio kita, televisi kita kemudian di situ rumah kita dihiasi oleh musik. Oleh nyanyian-nyanyian yang diharamkan Allah. Kita isi, kita hiasi rumah-rumah kita dengan Al-Quran. Kita upayakan untuk membaca Al-Quran. Kalau kita tidak bisa membacanya karena kesibukan. Paling tidak kita mendengarkan merotal dari Al-Quran, dari radio atau dari kaset. Dan tidak mencukupkan itu berupayalah untuk membaca Al-Quran. Karena Nabi SAW bersabda... Man kura harfah min kitabillah, falahu bihi hasana, walhasana tu bi ašri amthalihā. ولا أقول عَلِيفَ لامِ حَرْفٌ ولكن عَلِيفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ. Barangsiapa yang membaca Al-Quran, maka baginya kebaikan dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh, bahkan tahinga dalam hadis yang lain kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Tidaklah alif lam mim aku tidak aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka hiasilah rumah-rumah kita dengan membaca Al-Qur'an. Jangan biarkan keluarga kita untuk menghiasi rumah-rumah kita dengan nyanyian-nyanyian. Silakan dibuka dalam tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana seorang sahabi, yaitu Ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, beliau memberikan penjelasan, bahawa yang dimaksud dengan lahwal hadith, adalah, al-zina, wa minan nasi man yashtari lahwal hadith, liyubillah ansabilillahi ilmin ghairi ilmin, dan sebagian orang, sebagian manusia, membeli, perkataan-perkataan kosong, lahwal hadith, untuk menyesatkan dari, jana, dari jalan Allah tanpa ilmu, dan itulah yang dimaksud dengan al-ghina. Oleh kerana itu, ketahuilah, pendengaran kita diminta bertanggungjawab, penglihatan kita diminta bertanggungjawab, hati kita diminta bertanggungjawab, dan hati ini disebut al Qayyim. dalam, dalam kitabnya al-Turrahfah. Beliau mengatakan bahawa hati ini seperti pemimpin bagi prajurit-prajuritnya. Hati ini laksana pemimpin bagi anggota tubuh seperti prajurit bagi sebagai pemimpin bagi prajuritnya. Tangan kita tidak mungkin menyentuh perkara yang diharamkan Allah kecuali hati yang telah menyuruhnya. Tidak mungkin mata kita memandang perkara yang diharamkan Allah. Kecuali itu bersumber dari hati yang telah menyuruhnya, tidak mungkin pendengar Radir Raja ini murni Allah. Kaki kita kita langkahkan ke tempat-tempat yang diharamkan Allah, ke tempat-tempat penuh dengan maksiat, ke tempat-tempat yang di situ banyak murka Allah, kecuali hati yang telah menuntunnya. Oleh karena itu hati laksana pemimpin seperti pemimpin bagi prajurit, hati pemimpin bagi mata kita. Hati pemimpin bagi tangan kita, hati pemimpin bagi telinga kita. Tidak mungkin kita biarkan telinga kita mendengarkan riba. Tidak mungkin kita biarkan lisan kita mengucapkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, sesuatu yang dimurkai Allah kecuali hati telah menyuruhnya. Maka untuk mengubati hati, memberikan menu yang tepat bagi hati tidak kalah pentingnya. Seperti kita memperhatikan kebutuhan-kebutuhan makan bagi anggota tubuh yang lainnya. Karena hati merupakan tolak ukur bagi seseorang. Kalau hatinya baik, maka akan baiklah semua jasadnya. Tapi kalau hati sudah rusak, maka akan rusaklah semua jasadnya. Oleh karena itu, perhatikan Ikhwan Fidin, Jemaah. Pendengar radio raja yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin. Hati ini merupakan kunci bagi kita. Hati merupakan tolak ukur bagi seseorang. Dia bisa melakukan kebaikan kalau hatinya baik. Dan dia bisa melakukan kejahatan kalau hatinya itu jahat. Fahuwa malikuhā wa hiya almunaffidhatu limā ya'muruhā bihi alqābilatu limā ya'tīhā min hadiyyah. Walaiyastakimulaha shayun min aamalih hatta tasduraan qadhihi waniyatih. Wahyu almas'ul anha kullih. Hati merupakan pemimpin atau raja bagi anggota tubuh yang lainnya. Dan anggota tubuh melaksanakan apa yang diperintah kepadanya oleh hati. Dan anggota tubuh menerima. Petunjuk dari hati, dan tidak satupun perbuatan itu bisa berhasil sampai dia muncul dari tujuan dan niat yang terdapat di dalam hatinya. Oleh karena itu, wahyu al mas'uul anha kurliha, hati itu akan diminta jawab... atas kepemimpinannya, sebagaimana dalam hadis dikatakan kurlukum rawin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati Setiap kalian adalah pemimpin Maka masing-masing akan diminta pertanggung Atas kepemimpinannya. Fal amiru ala nasi ra'in Wa huwa mas'ulun an'hum Dan presiden Pemerintah Semuanya RT sampai semuanya Akan diminta pertanggungjawab Atas kepemimpinannya. Dan seorang laki-laki ar-rujul Ra'in Ala ahli baitihi, wawal masulun anhum. Dan seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga akan dimintai pertanggungjawab atas kepemimpinannya terhadap rumah tangganya. Walmar atau rawiyadun ala baiti ba alih ba alih wawaladihi wajah masulatun anhum. Dan juga wanita, seorang perempuan sebagai ibu rumah tangga, dia pun juga pemimpin bagi rumah. Dan anak-anak suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawab. Ini menunjukkan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara umum kulukum rawin, kemudian memberikan contoh, lebih khusus. Padahal contohnya lebih banyak dari itu. Ini menunjukkan apa yang disebutkan secara umum, kemudian khusus menunjukkan pentingnya perkara tersebut. Karena kebaikan. Sistem yang besar, yaitu masyarakat yang besar, yang dipimpin oleh seorang amir, yang dipimpin oleh seorang presiden, yang dipimpin oleh seorang raja. Itu sangat bergantung dengan kelompok kecil, yaitu yang namanya rumah tangga, yang dipimpin oleh seorang kepala rumah tangga. Dan rumah tangga pun juga akan tergantung bagaimana seorang ibu mendidik anak-anaknya. Menyebutkan seperti ini bukan hal Biasa saja ini menunjukkan setelah beliau menyebutkan umum, kemudian menyebutkan khusus. Sebagaimana dalam ayat "Hafidhu al-solawatil-usulatil-wustoh". Jagalah solat solat dan solat wustoh. Solat wustoh adalah solat asar. Bukankah solat asar juga masuk dalam solat? Solat yang lainnya. Mengapa disebutkan? Karena menunjukkan pentingnya. Yang disebutkan dalam ilmu balaghoh adalah al-itu'nb. oleh karena itu kita bisa mengambil manfaat ya. sebagai kepala rumah tangga seorang ayah maka jangan sampai termasuk dalam hadis yaitu ada yus yang tidak memiliki cemburu karena akan diminta pertanggung jawab demikian juga seorang wanita akan diminta pertanggung jawab maka bagian terkecil yang bisa Memperbaiki dan mempertanggungjawabkan kepada Allah Tentang urusan rumah tangga Tentang urusan yang lebih besar dari itu Maka bagian yang terkecil yang ada pada jasad kita adalah Al-Qalbu yaitu hati Mari kita tata hati Mari kita jaga hati kita Mari kita obati hati kita dari berbagai macam penyakit dengan obatnya Jangan mengambil obat-obat yang tidak dijadikan obat Jangan menjadikan obat untuk penyakit Kemudian kita mengambil obat dari penyakit Tidak mungkin jemaah sekalian Tidak mungkin para pendengar Hati yang sakit kemudian diobati dengan dengan penyakit Dan setiap perbuatan maksiat adalah penyakit Semua perbuatan maksiat kecil dan besar Itu bisa membuat hati seseorang sakit Sementara Allah sudah berfirman, waminan nasi majistari lahwal hadis liudillah ansabilillah. Bila yang ilmin sebagian orang telah membeli, telah menjadikan lahwal hadis Yaitu nyanyian, musik untuk menyesatkan dari jalan Allah. Bagaimana mungkin ini bisa untuk mengobati hati? Maka ketahuilah hati kita akan dimintai pertanggungjawab. jwab li annakum kullun mas'ulun an ra'iyatihi. Kan al-ihtimamu Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawab dan perhatian untuk memberikan atau Mengobati dan menjaga kesehatan hati serta kelurusan hati Itu sangat diutamakan oleh orang-orang yang berjalan di atas jalan yang benar Menjadi sandaran sebelum mengobati yang lainnya Karena hati merupakan sumber dari berbagai macam penyakit Demikian juga hati merupakan sumber dari berbagai macam kebaikan Wahilaji Allah mumma tan suku bhinna si Melihat dan memperhatikan penyakit-penyakit hati serta mengubati dari penyakit-penyakit tersebut itu lebih per, lebih penting untuk dilakukan oleh orang-orang. Lamma kan al qalb Yusuf bil hayati wadidhiha in qasama bihasbi dalika ila thalati aksam al qalb syohih. Awis salim Walqalbil mayyid marid, Walqalbil marid Hati disifati dengan kehidupan Dan Kebalikannya Dengan demikian Berdasarkan hal tersebut Hati dibagi menjadi tiga bagian Menjadi tiga macam Yang pertama adalah Hati yang sehat Atau hati yang selamat Sebagaimana dalam firman Allah Dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-88 Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa manatallaha biqalbin salim Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang dihadap Allah dengan hati yang salim Ini ya bentuk atau macam hati yang pertama Dan yang kedua adalah hati yang mati Dan ketiga adalah hati yang sakit di mana kita berada, apakah hati kita sehat, atau hati kita sakit, atau hati kita sudah mati. Kalau hati sudah mati, para jemaah, sudah sulit untuk menerima kebenaran. Sudah keras dan beku. Bahkan lebih keras daripada batu. Wa iya asyaddu minal. Menjal hajar Lebih keras daripada batu Sementara disebutkan dalam Al-Quran bahwa hati yang keras Seperti batu Padahal batu Itu ada yang bisa mengeluarkan sungai Ada batu yang bisa memancarkan air Ada batu yang hancur karena takutnya kepada Allah wa hiya kalhijarati aw ashaddu qaswah wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu almaa wa inna minha lama yahbitu min ketahuilah bahwa hati yang keras itu seperti batu bahkan lebih keras daripada batu dan mereka mengatakan wa qalu mereka mengatakan dalam hati kami sudah ada penutupnya, sudah tidak mau menerima kebenaran. Padahal hati batu yang keras itu masih ada yang mengalir sungai. Batu yang keras masih ada yang bisa mengalir air, yang bisa dimanfaatkan, bermanfaat baginya dan bagi orang lain. Dilihat indah bagaimana bebatuan yang mengalir sungai. Indah dipandang sejuk, dan teduh untuk didiami. Namun kalau hati sudah beku, hati sudah kaku, hati sudah keras dan membatu, maka dia tidak bisa menerima kebenaran. Sulit untuk menerima kebenaran, bahkan menolak kebenaran. Maka perhatikan, apa yang masuk dengan hati yang sehat, apa yang masuk dengan hati yang sakit, dan apa yang dimaksud dengan hati yang mati? Kita berada pada hati yang seperti apa? Maka mari kita perhatikan di sini. Hati yang sehat adalah huwa al-qalbus salim allazi la yanju yaumal qiyamati illa man atallaha ta'ala bihi. Kama qala ta'ala yauma la yanfa'u um malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang sehat adalah hati yang salim. Di mana tidak akan selamat pada hari kiamat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Sebagaimana firman Allah dalam surah as syuara ayat 88, pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Wakila fi ta'rifhi innaul qalbul ladi salim min kulli shahwatin. تخالف أمر الله ونهي وتخالف امر الله ونهياه ومن كل شبهه تعارض خبره فسلم من عبوديه من عبوديه ما سواه وسلم من تحكيم غير رسوله فخلصت عبوديته لله تعالى اراده ومحبه وتوكلا وانابه واخباتا وحشيا ورجاءا وخالص اعماله لله Hati yang sehat adalah hati yang selamat dari setiap syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan larangan Allah. Hati yang salim adalah hati yang selamat dari setiap syubhat yang melawan dan menyelisihi firman Allah. Dan selamat dari penghambaan kepada selain Allah. Dan selamat dari berhukum kepada selain Rasulullah SAW. Semua ibadahnya hanya untuk Allah. Kehendaknya, cintanya, tawakalnya, ketaatannya, ketakutannya, mengharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua amal perbuatannya dia bersih. Semua amal perbuatannya murni hanya untuk Allah. Fa ina habba habba fillah wa ina bawada bawada fillah wa ina a'ta a'ta lillah wa in mana'a mana'a lillah. Kalau dia mencintai, dia mencintai karena Allah. Kalau dia membenci, membenci karena Allah. Kalau dia memberi, memberi karena Allah. Kalau dia menolak atau menghalangi, dia menah menghalangi karena Allah Subhanahu Wataala. Adakah cinta yang bukan karena Allah? Tidak sedikit cinta karena syaitan, cinta karena hawa nafsu, cinta karena dunia dan seterusnya. Disebutkan dalam sebuah hadis. Manahabba fil man lillah wa abghadha lillah wa ata lillah wa mana lillah faqad istakmala aliman Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan dia menghalangi atau menolak karena Allah, maka imannya sempurna. Bagaimana membenci karena Allah? Ketika seseorang itu hatinya tidak pernah terbesit di dalamnya perasaan cemburu ketika melihat keluarganya mengerjakan perbuatan maksiat. Tidak pernah ada rasa benci terhadap itu, maka ketahuilah bahwa hatinya itu adalah sudah sakit. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihil ma'ruf wa yunkiru bihil mungkar akhrajahu at-Tabrani dengan sanad yang sahih telah binasa orang-orang yang tidak memiliki hati yang hatinya itu yang hatinya itu tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran Bagaimana hatinya bisa tenang dengan alasan karena dia sudah bisa mencukupi istrinya, sementara istrinya membuka auratnya. Bagaimana hatinya bisa tentram, sementara anak dan istrinya meninggalkan sholat, sementara anak dan istrinya melakukan perbuatan-perbuatan maksiat? Dengan alasan karena dia sudah menjalankan kewajiban sebagai seorang suami Yaitu telah memberikan nafkah kepada mereka Bagaimana seorang ibu bisa tenang hatinya Sementara anak putrinya dibawa oleh laki-laki yang bukan mahrumnya Bahkan tidak sedikit yang merasa senang Dan bahagia karena yang membawa anaknya adalah Laki-laki yang memiliki pangkat Laki-laki yang memiliki derajat. Padahal itu bukan mahrumnya. Belum menikahinya. Bukankah ini sudah banyak terjadi di antara kita? Kalau tidak tahu itu musibah. Dan kalau tahu maka musibahnya lebih besar. Inna katadri fahiyah musibah wa illam wa illam tadri fa musibah wa in tadri fa al musibah apabila engkau belum mengetahui maka itu musibah dan apabila engkau sudah tahu maka musibahnya lebih besar kalau belum tahu bahawa perempuan yang bukan mahramnya yang bukan saudaranya bukan suaminya dibawa oleh laki-laki ke sana kemari dipegang dan seterusnya Bahkan menyebih dari itu. Tentu saja ini merupakan perbuatan maksiat. Perbuatan yang dilarang oleh Allah. Namun tidak sedikit. Orang-orang yang harus bertanggung jawab kepadanya. Dari orang tuanya, ayah dan ibunya, saudaranya. Hati tidak pernah terusik sedikit pun. Bahkan sebaliknya. Hatinya tidak merasa tentram. Merasa bahagia. Maka ketahuilah. Kadang ada orang yang dia itu sakit, dan dia tahu kalau dia sakit. Dan dia berupaya mencari obat dari sakitnya itu. Ada orang yang sakit, yang dia sadar bahawa dia sakit. Namun tidak ada usaha dan upaya untuk mencari obat dari penyakitnya. Namun yang parah lagi, yang lebih parah lagi adalah orang yang dia itu sakit. Tapi dia merasa tidak sakit, bahkan merasa sehat. Jangankan untuk mencari obatnya. Meninggalkan penyakit-penyakit itu, dia tidak kuasa untuk melakukannya. Karena dianggap penyakit itu merupakan obat. Waliyahudzubillah. Sehingga tidak heran ketika melihat seseorang yang hatinya tidak terusik. Ketika melihat perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan olehnya. Atau dilakukan oleh orang-orang yang harus berada dalam tanggungan, tanggungannya, tanggungjawabnya. Seperti anak dan istrinya. Dan yang lainnya. Maka hati yang sehat adalah. Kalau dia melakukan kebaikan, dia senang. Dan kalau dia melakukan kejelekan, dia sedih. Kalau dia tertinggal dari perbuatan baik, dia sedih. Kalau dia terjerumus ke dalam perbuatan yang Mungkar hatinya sedih. Nabi bersabda. Man serratuh hasanatuhu. Wasaatuh sayiatuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang membuat senang. Perbuatan baik yang dilakukan. Atau membuat sedih. Perbuatan jelek yang dilakukan. Maka dia orang beriman. Iman berada dalam hati. Artinya hatinya sehat. Artinya hatinya dia salim. Karena hati yang salim adalah hati yang bebas dari syirik. Sebagian mengatakan adalah hati yang bebas dari perbuatan bid'ah dan tenang dengan perbuatan sunnah. seperti perkataan Abu Utsman An-Naisaburi. Maka hati yang sehat ketika dia mencintai-mencintai karena Allah Ketika dia membenci. Membenci karena Allah. Ketika dia memberi. Bukan karena ingin dipuji. Ketika dia memberi. Bukan karena ingin mendapatkan kedudukan. Ketika dia memberi. Bukan karena. Ingin sesuatu balasan di dunia ini. Tapi semua dia lakukan. Karena Allah. Demikian juga. Ketika dia menghalangi. Maka dia menghalangi. Menghalangi karena Allah wala yakfih hatta wala yakfih hatta yaslim min al-inkiyad wa al-tahkim li kulli man ada rasulih sallallahu alaihi wasallam dan hal ini tidak cukup sampai hatinya itu selamat dari ketundukan dan berhukum kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah Subhanahu wa taala berfirman maka bagi mukminin wala mukminatin Idza wa rasuluhu amra an yakuna min amrihim Tidaklah pantas bagi seorang beriman laki maupun perempuan ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan perkara kemudian dia memilih yang lain dari perkaranya itu Fayaqid qalbuhuma huwa 'aqdan muhak muhakkaman 'alal itmami wal wahdahu Duna kulli ahadin fil aqwal wa al a'mal falayatqaddamu bayna yadayhi bi aqidatin wala qawlin wala amalin qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih wa Dan dia mengikat hatinya dengan sempurna dan mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam Bukan yang lainnya Baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan Dan dia tidak mendahului perkataan Rasulnya Baik dalam masalah akidah ya, Maupun ucapan Dan juga perbuatan Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat, ayat 1 Wahai orang beriman Janganlah kalian mendahulukan Perkataan Allah dan Rasulnya Bertakulah kepada Allah Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui tidak sedikit orang-orang yang ketika dikatakan kepadanya Allah berfirman. Nabi SAW bersabda. Maka dia mengatakan pendapatku begini. Pendapat fulan begini dan seterusnya. Ini menunjukkan bahawa hatinya masih belum bersih. Bahawa hatinya masih terdapat di dalamnya kekotoran. kotoran masih belum tenang dengan sunnah. Sebagaimana kolbun salim kata Abu Uthman. An-Naisyaburi adalah hati yang terbebas dari perbuatan bid'ah. Dan dia tenang dengan perbuatan yang sunnah. Maka dua penyakit yaitu syahwat dan subhat, Di mana syahwat ini merupakan sumber dari berbagai macam penyakit. Di mana syahwat ini akan melemahkan orang. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Qayyim. Bahawa yang namanya syahwat. Itu bisa merusak tujuan dan kehendak untuk melakukan amal perbuatan yang baik. Adapun subhat. Itu bisa merusak tujibu fasad al-ilmi wa li'atiqat. Yaitu bisa merusak ilmu dan keyakinan Syahwat melahirkan perbuatan maksiat Syubahat melahirkan keraguan-keraguan Bahkan bisa kepada kekufuran Dengan demikian sebagaimana sebuah ilmu kasir yang dimaksud hati yang salim adalah Hati yang bersih minat danas Wasyirik Danas kekotoran Yang berbentuk perbuatan maksiat Yang bersumber dari syahwat Syirik merupakan perbuatan dosa besar yang paling besar Yang bersumber dari subhat Bukankah sekarang ini banyak orang yang menganggap sunnah adalah sesat Sebagai perbuatan bid'ah Dan sebaliknya perbuatan bid'ah seperti adalah sunnah Tidak mau mendatangi maulid nabi Kemudian mengatakan tidak mau dengan sunnah Bagaimana orang mencintai Rasul kok dilarang? Bagaimana orang ingin mencintai nabinya dikatakan beda dengan mengadakan Maulid Nabi. Maka kalau kita mencintai Allah, ingkun tuntu hubbunallah fattabi'uni. Kalau engkau mencintai Allah Maka ikuti aku Yuhbibkumullah Wayawfirlakum dunubakum Dalam surat Al-Imran ayat 31 Kalau kalian mencintai Allah Maka ikuti aku, ikuti Nabi Maka, Nabi, maka Allah akan mencintaimu Dan mengampuni dosa-dosamu Ibn Qasir mengatakan Ayat ini merupakan Hakim Yaitu merupakan Bantahan bagi orang-orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, tapi tidak dengan cara Nabi Muhammad SAW. Maka orang ini disebut dengan khatib orang yang berdusta. Bagaimana kita mencintai Allah? Kalau orang mencintai Nabi-Nya, dia mencintai Allah. Dan kalau Allah, kalau dia mencintai Allah, mencintai Nabi-Nya. Dan kalau mencintai Allah dan mencintai Nabi-Nya, harus dengan cara yang ditempuh dan diajarkan oleh Nabi-Nya. Kalau nabinya tidak memberikan cara itu, apakah kita akan mengatakan bahwa nabinya tidak menyampaikan sehingga luput dari binaan beliau, sehingga luput dari pendidikan beliau padahal agama ini sudah sempurna al yauma akmaltukum dinakum ila akhiril ayah Alimah Malik mengatakan man bi tada'a Islam bid'atan yaraaha hasanatan fa huwa za'ama Muhammad khana risalah barang siapa yang menganggap melakukan perbuatan binah dan menganggap baik maka dia telah menganggap Nabi Muhammad ini telah mengkhianati risalah ini tidak menyampaikan semuanya apakah nabi Ketika beliau masih hidup s.a.w. beliau menjalankan maulid nabi. Apakah para sahabatnya r.a. menjalankan itu? Maka hati yang salim adalah hati yang tenang dengan sunnah. Hati yang salim adalah hati yang berbebas dari perbuatan bid'ah. Khalim minal bid'ah. Wayatma innu bis sunnah. Yaitu hati yang bebas dari perbuatan bidah Dan hati yang tenang dengan perbuatan sunnah. Ubay bin Ka'a beliau mengatakan. Bahawa perhatikan dalam kamu berbuat, dalam kamu beramal. Beramal sedikit. Sederhana, sesuai dengan sunnah. Jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi tidak sesuai dengan sunnah. Itulah hati yang salim. Hati yang salim adalah hati yang. Kata Abu Abbas adalah hati yang mengucapkan Ya Shahadu Ilaha Ilallah. Definisi yang disampaikan oleh para Sahabat atau oleh Tabiin dan yang lainnya itu satu dengan yang lainnya saling mendukung dan di sini dikumpulkan oleh Imam Kiyim Al Jauziah yang dinukil oleh Syekh Ahmad Farid yaitu hati yang bebas dari syahwat yang menyelisih perintah Allah dan larangan Allah. Nyanyian adalah merupakan syahwat. Nyanyian musik merupakan larangan. Sebagaimana sudah sampai kepada kita dalilnya. Terus bagaimana untuk mengobati hati yang berpenyakit, hati yang sedih, hati yang memiliki penyakit dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang, maka ini tidak mungkin bisa mengobatinya. Bahkan sebagaimana disebutkan oleh Muqayyim. Bisa menambah penyakit Demikian juga yang subhat Yaitu subhat ini kerancuan Syahwat kesenangan Kesenangan bisa menghasilkan perbuatan maksiat Dan keraguan bisa menghasilkan kekufuran Di antaranya adalah Dikatakan yang sunnah adalah bid'ah Yang bid'ah adalah sunnah Lahir keraguan-keraguan Timbullah keyakinan. Kemudian juga orang-orang yang menyatakan bahawa perbuatan Sunnah adalah bid'ah, syirik adalah tauhid, tauhid adalah syirik. Ini semua merupakan subhat. Dan subhat ini tidak bisa diangkat kecuali dengan ilmu. Subhat tidak bisa diangkat kecuali dengan dengan ilmu. Inilah hati yang hati yang uh, yang sehat yang sehat alqalbus sahih qalbun sahih yaitu hati yang selamat dari dua penyakit syahwat dan syubhat kemudian hati yang senantiasa beribadah karena Allah semua ibadahnya dia lakukan karena Allah Subhanahu dia kehendaknya karena Allah cintanya karena Allah bertawakal kepada Allah dia taat kepada Allah takut kepada Allah raja mengharap kepada Allah Maka amalnya semuanya murni untuk Allah semata. Ketika ketika dia mencintai mencintai karena Allah, ketika membenci membenci karena Allah, ketika memberi memberi karena Allah, dan semuanya tidak cukup kecuali juga harus bertahkim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan konsekuensi dari kalimat syahadah atau syahadatain. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadur rasulullah. Maka Ibu Abbas mengatakan. Orang yang tahatinya bertauhid. Adalah orang yang bersyahadat. Yaitu ashadu an la ilaha illallah. Dan tidak akan bisa. Cukup kecuali dengan syahadat. Muhammadur rasulullah. Dan konsekuensinya adalah. Kalau orang menyatakan Allah. Sebagai ilah sesembahan. Yang berada disembah Maka dia harus. Memurnikan semua ibadahnya karena Allah. Dan kalau dia mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah maka dia harus tunduk dan patuh serta taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mendahului perkataan orang lain dibandingkan perkataan Allah dan Rasulnya. Jangan kita mengatakan begini sementara Rasulullah mengatakan yang lain. Abu Bakar mengatakan Langit mana yang menjadi pelindung bagiku Dan bumi mana yang akan aku injak Kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak aku ketahui Ini menunjukkan Bahwa Seseorang Yang sudah menyatakan syahadat Maka konsekuensinya adalah harus dia mengakui bahwa Allah sebagai sembahan yang berat disembah. Tidak yang lainnya. Dan menyerahkan semua peribadatan hanya untuk Allah. Dan Muhammad adalah Rasulullah SAW sebagai nabi dan utusannya. Kemudian kita tidak melanggar apa yang dilarangnya. Wa Wama atakumur rasuluh fakhudhu. Wama nahakum anhu fantahu. Ini hati yang selamat. Ya. Jadi hati yang salim. Kesimpulannya adalah hati yang bertauhid. Hati yang bebas dari syirik. Hati yang salim, hati yang bebas dari perbuatan bid'ah ah, dan tenang dengan sunnah. Hati yang salim adalah terbebas dari perbuatan perbuatan maksiat. Ini hati yang salim. Kemudian, pendengar Radul Raja, dimanapun anda berada, semoga Allah... Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita. Serta istiqomah untuk senantiasa menuntut ilmu. Ketahuilah, yang kedua adalah hati yang mati. Dan ini merupakan lawan dari hati yang salim. Yaitu, la ya'rifu rabbahu, wa la ya'buduhu bi'amrihi, wa ma yuhibbuhu wa yardoh. Bilahwa waqif dengan keinginannya dan kelezatannya, walaukannya di dalamnya ada kesalahan Rabbnya dan kemarahan-Nya, Fahu la yubali. Jika dia menang dalam keinginannya dan kelezatannya, Rabbnya tidak akan menyesal, Hati yang mati adalah lawan dari hati yang salim, iaitu dia tidak mengenal Allah. Laiy ya arifur Robbahu. Oleh karena itu orang kafir hatinya mati sehingga ketika ditanya oleh, oleh malaikat munkar nakir mereka ha ha aku tidak tahu siapa Tuhanmu aku tidak tahu, aku tidak tahu. Dan hati yang mati dia tidak beribadah kepada Allah dengan perintahnya. Artinya dia beribadah dengan perkara yang tidak diperintahkan Allah. Maka yang namanya takwa. Sebagaimana dikesebut yang disebutkan oleh Talq bin Hubayb, at-taqwa adalah antak mala ta'atillah ala nur minallah tarju thawaballah wa antatruka ma'siyatillah ala nur minallah takhafu inqaballah. Taqwa adalah engkau berbuat taat, engkau beribadah sesungguhnya dengan nur dari Allah. Apa itu nur? Ilmu. Apa itu ilmu? Perintah sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Dan dengan itu, engkau mengharapkan pahala dari Allah. Jangan seperti orang sufi beribadah tidak mengharapkan balasan dari Allah. Beribadah tidak mengharapkan surga. Beribadah tidak takut dengan neraka. Bagaimana? Dengan doa yang kita baca. Atina hasana. Hasana wa qina benar. Maka hati yang mati, dia tidak beribadah dengan perintahnya. Ya. Dan tidak beribadah dengan apa yang dicintai dan diridah oleh Allah. Bahkan dia senantiasa selalu bersama dengan syahwatnya dan kelezatannya. Dengan kesenangannya. Meskipun di situ mengandung murka Allah. Dia tidak peduli. Kalau dia berhasil bersyahwati wahadzih. Kalau dia berhasil dengan syahwatnya, dengan kesenangannya. Wahadzihi dan bagiannya apakah tuhan nya ridha allah ridha atau murka maka dia tidak peduli dengan itu dan dia beribadah dengan selain allah in ahabba hab hawa wa in abghada abghada hawa kalau dia mencintai mencintai karena hawa nafsu dan kalau dia membenci membenci karena hawa nafsu ketika dia berhubungan dengan orang bukan cinta karena allah tapi karena yang lainnya Ketika dia memberi wa innaqqa atli hawa dia memberi, memberi dengan karena hawa nafsunya wa in mana'a mana'a li hawa ketika dia menghalangi menghalangi karena hawa hawa nafsunya maka di sini hawa nafsunya yang menjadi pengaruh memberikan pengaruh bagi dirinya ketika dia melakukan apa saja yang menyetir dia dan yang mengendalikan dia adalah hawa nafsunya ya Fahwahu, fahwahu, asharun indah. Maka ha, hawa nafsunya yang beri pengaruh kepadanya. Wahabba ilaihi min raud min raud min, min rido maulahu. Dia lebih mencintai dan lebih mengikuti hawa nafsunya daripada rido Allah subhanahu wa taala. Falhawa imamuhu, wasyahwatu qaiduhu, wal jahlusaiquhu, wal gflatu mar Hawa nafsunya menjadi pemimpinnya. Syahwatnya, kesenangannya menjadi penyetirnya atau pemimpinnya. Kebodohan yang menyuruhnya dan kelalaian menjadi tunggangannya. Fahuwa bil fikri fi tahsili agraudi adunyawiyah magmurun. Wabi syakratil hawa wahubbil ajilati magmurun. Maka dia senantiasa untuk mendapatkan tujuan-tujuan dunia yang dilakukan dan ingin mendapatkan segera apa yang diinginkan di dunia ini. Yunada ilallah wa iladil akhirah mimakanin bain, falayastaji bulin nasih. Maka dia dipanggil atau dipanggil kepada Allah dan kepada hari akhirat dari tempat yang jauh. Artinya dia tidak mau menjauh dari Allah. Dan dari akhirat. Padahal akhirat. Wal akhiratu khairu wa abuqah. Bahawa akhirat itu lebih kekal. Dan lebih baik. Tapi dia disibukkan dengan urusan dunia. Kalau sudah menghitung masalah uang. Ada keuntungan. Maka dia berlari. Sekencang-kencangnya. Akan tetapi ketika mendapatkan hasil kemudian. Hasilnya itu harus diinfakkan, harus disedekahkan, harus dikeluarkan zakatnya. Maka dia tidak peduli dengan itu. Karena apa? Karena hatinya sudah sudah membeku. Hatinya sudah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Hatinya sudah dikuasai oleh syaitan, syaitanun marid. Dan dunia bukan menjadi tunggangannya. Akan tetapi dia ditunggangi oleh dunia. Dunia sebagai pengendali. Bukan dia mengendalikan dunia. Namun kalau ilmu. pendengar roja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang punya ilmu. Maka ilmu akan menjaga orang itu. Kalau orang dikuasai dunia. Maka orang ini yang akan menjaga dunia. Namun. Kalau kita mau iri kepada orang yang punya ilmu, yang mengamalkan ilmu, dan kita iri kepada orang yang punya harta dan mengulangkan hartanya di jalan Allah, maka ini yang dibolehkan keinginan seperti itu. Akan tetapi kalau orang sudah dikuasai oleh harta, dikuasai oleh dunia, dikendalikan oleh dunia, maka dia tidak akan peduli dengan ilmu dan dia akan jauh dari Allah akhirat dianggap adalah sebuah tahayul belaka. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan, biarlah nanti akan aku tanggung pertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Yang penting di dunia ini sudah bisa merasakan semua yang bisa dirasakan. Maka ketahuilah, berhentilah sejenak anda. Wahai saudaraku, berhentilah anda sejenak. Berfikirlah bahawa dunia itu adalah fana. Dunia tidak kekal Wal wa Akhirat lebih baik dan lebih kekal Bahawa kita akan meninggalkan dunia ini Dunia dan harta yang kita kumpulkan Anak yang kita kumpulkan tidak akan ada manfaatnya Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, Hati yang bertauhid Hati yang tenang dengan sunnah Hati yang gundah dengan perbuatan bit'ah Maka berhentilah sejenak untuk berfikir Bahawa semuanya akan berakhir Tidakkah kita melihat ke kanan dan ke kiri Tetangga yang sudah menghadap Allah Tidakkah kita melihat ke belakang Orang-orang yang kita cinta Yang sudah diambil oleh Allah Semuanya akan kembali kepada Allah Dan kita menunggu gilirannya Maka ketahuilah Semuanya tinggal kita bertanggungjawabkan pertanggung Di hadapan Allah Rabbul Alamin Tidak sedikit pun yang akan terlalaikan oleh Allah Semuanya akan dicatat oleh Allah dan semuanya akan dibalas oleh Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang berbuat baik sebesar biji zarah, maka dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang berbuat jelek sebesar biji zarah, maka dia akan melihatnya. Semuanya akan diperlihatkan Allah dan semuanya akan dibalas oleh Allah Azza wa Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan dengan Diskusi atau tanya-jawab. Yang bisa saya jawab. Insya Allah saya jawab. Dan tidak-tidak bisa. Ya insya Allah akan kita carikan jawabannya. Ya. Baik. Khotad Islam. Para pendengar Radio Roja manapun Anda berada. Demikian sesi materi dari uh, pembahasan kitab Tazikatu Nufus bersama Ustaz Mahfud Hafizullah. Dan untuk selanjutnya seperti biasa kita akan membuka sesi tanya-jawab. Uh, kurang lebih 15 menit ke depan. Kita akan... Uh, Menerima pertanyaan bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543. Untuk yang pertama kita angkat dari panel phone. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dari mana Ibu? Mohon dikecilkan radio monitornya, Bu. Jadi, maksudnya itu kasih. Silakan. Gini Pak Ustadz, kami ya. punya tiga orang yang masih kecil-kecil. Ya. Terkadang kalau pas lagi rapat suka lupa sirkar pagi Ustad ingat-ingat ya. itu antara jam sepuluh jam sebelas. Ya. Lalu kita buru-buru bersikir itu. Ya. Tapi apakah Allah masih mau menerima sirkar pagi kita Ustad? Ya. Begitu saja. Ya. Assalamualaikum. Oke. Terang terang. Iya. Iya dalam masalah ini jangankan yang seperti itu. Solat misalkan kita lupa dan ini ketika kita tertiduran atau lupa ya dan kita ingat sudah di luar waktunya maka solat, kita disuruh untuk sholat apalagi untuk zikir mm -hmm. maka insya Allah ya, akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya Nah kita kembali di lain telepon berikutnya Assalamualaikum Halo Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tolong, Silakan Pak dari mana eh, Saya dari Pak Nur Salim yeah. komplek RTM Simangis yeah. Silakan Pak mau nanya ini Pak oh, yeah. kalau hati yang salim tadi gimana Pak Nur Salim yeah. mm -hmm. kalau hati yang Iya, Salim. Nah, ya, hati yang iya. salim dengan hati yang tidak salim mahu dijelaskan kembali dari Pak Nur oh, oh, Salim. Terima, terima kasih ya. Pak Nur Salim atas yang Pak. Iya, terima kasih Pak. Ya kepada Pak Nur Salim, iya. ya hati yang salim adalah hati yang selamat, ya terbebas dari dua penyakit besar, ya yaitu syahwat dan subhat. Di mana syahwat ini akan melahirkan perbuatan maksiat. Dan subat ini akan merusak ilmu dan keyakinan. Yaitu akan melahirkan keraguan-keraguan bahkan bisa kepada kekufuran. Kemudian hati yang salim, semuanya ibadah yang dia lakukan hanya untuk Allah semata. ya Dia takut hanya kepada Allah. Dia cinta kepada Allah. Dia bertawakal kepada Allah. Dia mengharap hanya kepada Allah. Memberi, membenci karena Allah. Mencintai karena Allah. Menolak karena Allah. Kemudian selanjutnya dia... Berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga adalah hati yang salim. Adalah hati yang, kata Abu Uthman An-Isaiburi, adalah hati yang e, bebas dari perbuatan bid'ah. Dan dia hatinya tenang dengan perbuatan sunnah. Yaitu sunnah di sini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi SAW. Nah, kita angkat untuk yang ketiga di lain telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana Bapak? Saya dari Cibinong, saya mau tanya, ya, silakan, hmm. bagaimana ya, ya. cara mengobati hati yang gelisah dan merasa sunyi? Jika aja ustaz sama-sama. Assalamualaikum, salam terhormat. Kaitulah bapak. Ya, pertama, sebagaimana Allah berfirman, Ala bi tatmainul tathmainul qulub. Ingatlah. Dengan berzikir kepada Allah Maka hati menjadi tenang Jadi kalau hati kita gelisah Maka kita berzikir Dan seutama-utamanya berzikir adalah dengan Membaca Al-Quran Dengan membaca Al-Quran Kalau kita tidak sempat membaca Al-Quran Karena di jalan atau bagaimana Kita membaca apa yang menjadi Yang bisa kita ucapkan untuk berzikir kepada Allah Yang ringan apa Sebagaimana Nabi bersabda Yaitu uh, Dua kalimat Ya Kalimatan khufatan uh, alal lisan, faqilatan indal mizan, habibatan lirrahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat ringan untuk diucapkan lisan. Berat timbangannya di sisi Allah dan di Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu. Nah, ya. Kita angkat pertanyaan dari pendengar uh, seorang uh, ibu di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ana selalu senang berbuat kebaikan ya. Dan sedih dengan perbuatan keburukan ya. Tetapi ana selalu merasa hati Ana ini tidak sehat Malah ya. ana merasa Hati ana rusak Apakah ya. Hati ana ini eh, Termasuk hati yang berpenyakit Ustaz Demikian Ya Ketika seseorang Senang melakukan kebaikan Atau perbuatan baik yang dilakukan itu Menyenang Membuat dia senang ya. Atau membuat dia sedih Perbuatan jelek yang dia lakukan Maka kata Nabi Man Man seratu hasanatuhu wasaatuhu sayyatu fawamukmin. Barangsiapa yang perbuatan baik yang membuat dia senang, perbuatan jahat membuat dia sedih, maka dia itu beriman. Hatinya sehat, ya. Sekarang kalau sudah boleh begitu, tapi hatinya masih gundah, masih merasa bagaimana tidak tidak sehat, ya. Ini merupakan juga tanda-tanda bagi orang yang beriman. Karena orang beriman dia senantiasa berada di antara al khawf war roja. Ya, khawuf, yaitu khawatir ya, Bagaimana, apakah hati saya ini Sehat atau tidak Kemudian, eh, apakah saya ini Diterima oleh Allah perbuatan saya Atau tidak, dia khawatir Al-khawuf, tapi dia Jangan khawuf saja, jangan berhenti di situ Harus ada roja, ya. hmm. yaitu mengharap bahawa Allah itu maha pengampun Allah akan menerima hmm. perbuatan baik hambanya nah. Maka insya Allah tidak seperti itu hmm. Dan uh, senantiasalah Ibu seperti itu dan apa Jangan berhenti pada khawatir saja Tapi berharap kepada ibu. Allah hmm. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala nah. menerima semua perbuatan baik Dan mengampuni perbuatan jelek Ya. Nah, nah Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali Ustaz Alhamdulillah Saya sudah mengenal manhaj yang mulia Manhaj salat uh, beberapa bulan yang lalu Tetapi untuk Uh, mengamalkannya sangat sulit sekali Ana masih uh, sering mendengarkan musik Walaupun sudah mulai uh, dikurangi Dan amalan-amalan lainnya Yang dilarang tapi Ana sulit untuk meninggalkannya Apakah yang terjadi dari hati Ana? Apakah hati Ana termasuk ke dalam hati yang mati? Mohon jawabannya yeah. uh, Ketika seseorang sudah memiliki perasaan itu Maka ketahuilah, ya Itu sudah ada terbuai di situ Bersemi Uh, kehidupan dalam hatinya, mm -hmm. namun kalau orang itu sudah tidak merasakan sekali. Yeah. Penamanya sakitnya hati ketika melakukan kerusakan, melakukan maksiat Maka ketahulis itu merupakan semi-semi kematian hati kita mm -hmm. Insya Allah ha, kalau sudah seperti itu sudah bersemi Namun mm -hmm. jangan biarkan, jangan sebagai pembenar Karena baru ngerti orang yang sudah ngerti dakwah salah bukan berarti dia baru Islam Sudah lama Islam iya, iya, iya. Ya Islam itu mm -hmm. <laughs> bukan berarti dia baru masuk Salah kemudian ya. salah saja yang menglarang ya, ya, musik. Ya. Musik itu dilarang oleh Islam. Nah, ya. Ya. Musik itu dilarang oleh Islam. Mm -hmm. Sebagaimana uh, firman Allah tadi dalam ya. surat ya. al Nasim al Sharir laul Hadits lidul An Sabillillah bigoni ilmin laul Hadis al la Musiknya ini. Nah, ya. nah hmm. kita angkat untuk yang berikutnya di telepon kembali. Assalamualaikum. Hello. Ia ya, silakan. Dari mana? Hello. Ia ya, silakan. Uh, dari bu City. Ia silakan. Hmm. Uh, gini saya mau tanya masalahnya ini masalah anak saya. Anak saya itu mau uh, apa? Uh, sebelum dia menikah itu dia mencintai orang lain ya Pak. Iya. Yeah. Terus si wanita itu menikah dengan orang lain. Yeah. Terus anak saya patah hati serius. Iya yeah, iya. Yeah. Yeah, terus yeah. dia uh, menikah. Iya. Yeah. Sudah menikah dalam kehidupan pernikahannya itu. Istrinya mungkin agak gimana gitu nah, Si anak saya ini terus terang dia punya kehidupan sebelumnya Meski baik semua orang mm -hmm. Mm -hmm. Nah, iya, terus, Pertanyaannya langsung Pertanyaannya mm -hmm. sekarang ini eh, kekasihnya yang dulu itu menjadi janda Terus anak saya ini mau menikahi Tapi istrinya gak setuju Jadi ribut terus berlaku nah, terus mm -hmm. Mm -hmm. Saya saya pikir sudah akan di agama Islam boleh menikah Ya, Jadi buat itu ya, kan ya, supaya ya, tidak ada cina. Ya, Tapi tetap aja ribut. Ya, Anak saya mau berceraikan istrinya Itu ya, gimana sih dia ya, mak untuk ya, solusinya? Iya, ya. terima kasih bu. Ya, uh, pertama uh, ketahuilah ibu. Ya, itulah sebagaimana yang disebutkan tadi oleh ibu Kaim orang yang rindu kepada sesuatu yang bukan menjadi haknya ya yaitu merindukan al-fujur perbuatan yang tidak benar kemudian bukan berarti jadi kebaikan bagi dirinya eh, sebagaimana yang terjadi seperti itu karena dulunya mungkin istilah dengan pacaran dan iya, seterusnya benar, benar, benar. maka sangat e, tersisa di situ ya, tentu saja ini merupakan yang tidak benar hmm. Adapun keinginan misalkan menikah lagi. Gak itu Tidak ada masalah. Alhamdulillah Ibu juga sudah bisa memahami mm -hmm. masalah. Tahadud yeah, ini. Yeah, yeah. Poligami mm -hmm. dalam Islam. Ya. Fantihumatabalakum minan nisa. Matna wa thulatawarubak. Ya. Fa'inir khusum an la ta'adilu fawahidah. Ya. Nikahilah. Orapa yang kamu senangi dari perintah 2, 3 atau 4. Ini perintah. Apa Apa, apa namanya. Firman Allah. Ya. Yeah. Bukan perintah ini. Firman Allah. Nah. Ya. Yeah. Ini Perbedaan lama perintah dan tidaknya nah. Demikian ya, kalau tak tidak bisa Adalah ke satu hmm. Dan tidak boleh seseorang Mencerai istrinya hmm. Kemudian karena Orang yang diinginkai ya, hmm. Misalkan um, menikahi saya mau menikahimu, asalkan kamu menceraikan istrimu. Ini maka tidak boleh dengan syarat hmm. seperti itu. Ya, ya. Hmm. kalau ketahuilah kepada yang punya masalah. Kalau yang yang apa namanya, yang belum diambil itu belum tentu jadi maslahat. Kemudian yang sudah terjadi ini, apa namanya, akan terjadi kerusakan. Ya, maka jangan sampai untuk melakukan itu. Dan sebelumnya harus banyak-banyaklah minta petunjuk kepada Allah, yaitu dengan sholat istighfar. Demikian. Ya. Kita angkat untuk yang berikutnya di lain telepon kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silaikanlahkan. Barokallahu fit untuk antum berdua. Barokallahu fit kembali. Mau tanya nih tanda tanya tanda tandanya Allah ridho sama kita apa dan kalau bisa hmm. kita sain nama hati itu rasanya seperti apa? Terima kasih. Hmm. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita tadi ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Wal an kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yuwaffir lakum Kalau kalian katakanlah kalau kalian mencintai Allah maka ikuti aku ikuti Nabi SAW. maka Allah akan mencintaimu akan meridhaiimu ya? dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu Kemudian was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina taba'athu waladzina والذين... was-sabiqunal awwalun minal Orang-orang yang masuk Islam terlebih dahulu. Ya, dari kalangan menjelur ansur. Dan diikuti oleh orang-orang dengan ihsan. Maka Allah ridha kepada mereka. Radha Allahanahum radhaan. Ridha kepada mereka adalah mereka ridha kepada Allah. Ya. Maka di sini untuk mendapat ridha Allah. Yaitu dengan jalan apa? Dengan jalan kita melakukan perintahnya. Dan menjelur larangannya sesuai dengan sunnah Nabi. Bagaimana tanda-tandanya? Ya? Tanda-tandanya adalah kita istiqomah. Hmm. untuk menjalankan perintah itu ya ini ini merupakan uh, menunjukkan rida Allah kepada kita ya dan kalau kita misalkan sudah menjalankan it, menjalankan itu hmm. masih mendapatkan musibah yeah. masih menjalankan ini kita jangan sampai su'udzon kepada Allah bahawa aku berada dalam persangkaan hambaku Jangan ya. sampai kita seudon Berpersangka buruk kepada Allah Ketika kita sudah menjalankan perintahnya dengan baik Menjalankan sunnah Nabi dengan baik Kemudian kita Masih dapat musibah Dapat uh, anak sakit Atau ini tidak selesai, tidak beres Maka kita jangan sampai berpersangka buruk Itu bukan menunjukkan bukan menunjukkan ketidakriduan Allah kepada kita bahkan semakin sayang Allah kepada hambanya sebab hmm. itu ujian akan diberikan oleh Allah kepada kita ashabul bala balaul anbiya fal amsal tsummal sebaik apa seberat-beratnya cobaan enggak para nabi kemudian orang yang semisalnya dan semisalnya demikian Pak. nah kita angkat untuk yang berikutnya di lain telepon kembali halo asalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan ya. ibu. Saya Mohon maaf dikecilkan ibu moniternya. Ya Iya silakan. Uh, kalau untuk menjaga hati yang saling itu hmm. gimana? Iya. Kadang-kadang, uh, kadang-kadang kita uh, terpancing dengan caci maki orang-orang yang memiliki ya, ya, anak. Iya. Iya. Iya. Tapi cukup. cukup ibu. Iya. Iya. Ya. Ha, kebanyakan ini tidak salah ya, Orang menganggap hati yang salim itu Orang yang sebatas pada orang yang sabar saja Tapi tidak ya Tidak terbatas pada itu Hati yang salim adalah hati yang bersih Dari noda-noda syirik Kesyirikan menekutkan Allah Sebagaimana saya sebutkan tadi Hati yang salim, hati yang senantiasa Tenang dengan melakukan sunnah Yaitu perkara-perkara yang menjadi uh, teladan kita, yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian hati yang saling adalah hati yang memang tadi itu sabar dan seterusnya, ya. dan orang yang sabar untuk menjaga hati untuk senantiasa itu ya paling tidak kita pertama mendengarkan bagaimana keutamaan orang yang sabar. Nabi SAW bersabda, Ma kau somalur min sadaqatin, wala zadallahu abdan bi Ilah Azza wa man taawwaudhu anilah, rafahahu, rauahu Muslim. Tidaklah berkurang harta karena sodako dan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba karena rasa pemaafnya kecuali dia itu akan menambahkan diberikan kemuliaan dan barang siapa yang tawaduk rendah hati karena Allah maka Allah akan mengangkat derajatnya nah ini maka kita uh, banyak-banyaklah untuk memberikan maaf kepada orang selama itu uh, tidak ada manfaatnya kalau kita mengadakan perlawanan itu nah, kemudian dari pesan singkat saja dari Pak Muh Muflihan ya diserang serang Ustadz uh, tentang ayat lahwal hadis itu Yang hmm. tadi disebutkan adalah uh, Dari surat dan ayat berapa Kemudian uh, mengenai nasyid Apakah termasuk ke dalam lahwal hadis uh, Bagaimana dengan hukum nasyid sendiri Sebagai yang isinya diantaranya adalah Untuk mengajak kepada kebaikan Iya nah. uh, Itu dalam surat Luqman nah. ya. Uh, ayat ke-6 ke ke ya, mm -hmm. ya ayat ke-6 wa nasi yashtaruna walahu alhadith lidalla an sabilillah surah luqman ya surah apa tadi surah ke-31 mm -hmm. ayat yang ke-6 mm -hmm. ya nah itu kemudian, nah, mm -hmm. kemudian apakah anasheed masuk di dalamnya perhatikan ya uh, kita lihat orang-orang yang Beranasyid dengan musik ya kemudian juga Uh, pokoknya yang serba ada Islaminya itu disebutkan sebagai uh, apa namanya yang Islam ya dan tidak pernah di untuk mengobati hati dengan cara-cara seperti itu. Ya. Ketahuilah tidaklah Islam mengajarkan dengan cara seperti itu. Nasib itu dilakukan di masa Nabi ketika orang berperang, menghadapi benar-benar berat dalam perjalanan safar yang sangat melelahkan. Tapi sedikit masuk kamar manggi. Bernasid, mau tidur masuk kamar tidur bernasid, mau makan bernasid. Kemudian hmm. karena lagunya sudah sudah indah bagus, dilombakan laki-laki perempuan bercampur di situ ada musiknya, festival. kemudian festival hmm. dan hmm. ada istilah Islaminya. Pokoknya sekarang sudah yang namanya Islami sudah semua menjadi seakan-akan sudah sudah bolehnya dan yang sayang ya uh, ketahuilah juga banyak yang dua-dua yang menyerukan itu mm -hmm. ya dai-dai yang menyerukan itu maka ketahuilah tidak pernah Islam mengajarkan seperti itu mm -hmm. jangan sampai mengobati mengobati penyakit dengan yang tidak di disyariatkan oleh Allah dan rasulnya nah. nabi bersabda innallaha lamaj'al ja syifa'a ummati fi mahramillah alaiha Allah tidak menjadikan obat bagi Umatku apa yang dilarang oleh Allah sementara. Nah, hmm. kita angkat pertanyaan dari uh, saudari Azizah di Ciputat. Hmm. Ustadz bagaimanakah melawan rasa malas dan menunda-nunda ibadah ya? Ini khususnya hmm. untuk uh, akhwat hmm. apabila waktu menjelang Hayat yang saya hmm. uh, suka uring uringan marah-marah dan hal-hal uh, semisalnya. Mohon bantuan ustadz bagaimana hmm. mengatasi hal ini. Uh, apa namanya? Memang tidak tidak ada jalan lain kecuali Bahwa syaitan itu uh, berjalan kepada anak Adam dengan merlumat jreddam Yaitu jalan darah ya Tidak ada jalan lain kecuali kita berdoa kepada Allah ya. Minta perlindungan kepada Allah dari rasa malas Sebagaimana doa Nabi SAW Allahumma inni a'udzubika minal kasal ya. Allahumma inni a'udzubika minal kasal hmm. Waljubni Allahumma ini a'udhubika minal jubri wal bukhli wa'udhubika minal ajazi wal kasal. Ya. Wa'udhubika minal jubri wal wa Allahumma ini a'udhubika minal ajazi wal kasal. Ya. Itu kita minta perlindungan kepada Allah agar kita dilindungi dari perbuatan lemah dan malas. Ya. Dan bagi orang yang memang ketika menghadapi haid, ya, itu banyak Perubahan-perubahan hormon sehingga mudah untuk marah maka ketahui ketika dalam kondisi seperti itu hati-hati eh, ya, sebelumnya sehingga kita bisa mengantisipasi dan tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak diinginkan yaitu terjerumusnya kita kepada perbuatan-perbuatan yang eh, tidak disukai oleh Allah subhanahu wa taala. Uh, pertanyaan saudari Azizah tadi menutup uh, perjumpaan kita Ustaz hmm. untuk kesempatan sore hari ini Karena waktu yang sebentar lagi menjelang maghrib Ustaz, Mungkin ada satu khulas atau penutup untuk kajian kita sore hari ini Baiklah, sebagai penutup bagi pada kajian kita sore hari ini Pertama, ketahuilah semuanya akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah dan yang paling bertanggungjawab adalah hati Karena semua bersumber dari hati Karena hati merupakan Tolong ukur bagi orang Kemudian yang kedua hati adalah Macam-macam uh, hati Ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang mati Dan kita sudah bahas Bagaimana hati yang sehat dan hati yang mati insyaallah pada pekan depan kita bahas apa itu hati yang yang sakit kemudian apa tanda-tandanya lalu apa penyebab-penyebabnya dan bagaimana kita mengobati hati yang sakit atau yang mati tersebut nah. wallahu a'lam bis-shawab wa sallallahu ala, ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wassalam, wa sahbihi sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin